Mackó király és kicsurka őzike. Meseregény. Írta Márkus István. A felolvasás a Móra kiadó Budapest 1971-es kiadása alapján készült. Egy árva kis őzike, akinek még neve sem volt, elindult egyszer szerencsét próbálni. Meg akarta keresni a nagy tisztást, ahol a többi őzél. A szerencsét meg is találta, mert találkozott Mackó királyjal, aki először is elnevezte a kis őzikét Kicsurkának, és befogadta a királyi kíséretébe. Kicsurka hamar elfelejtette árvaságát, meg azt is, hogy a nagy tisztást akarta megkeresni, annyira megtetszett neki Mackó király. Ezentúl mindig együtt voltak, s hogy mi minden történt velük, mennyi izgalmas kaland várt rájuk, megtudhatjátok, ha elolvassátok ezt a könyvet. Márkus István, Mikulás a kenguruk szigetén című mesekönyve méltán nyerte el a gyermekolvasók tetszését, az író nem csak ötletes és humoros mesélő, de meséinek mélyebb emberi és erkölcsi tartalmat is tud adni. Mackó király, kicsúrka őzike és Mafuziráf kedves alakja is bizonyára kedvelté válik a legkisebbek körében. Első mese, amelyből kiterül, hogyan találkozott kicsurka őzike királyjal. Volt egyszer valahol egy rengeteg erdő. Olyan nagy erdő volt, hogy 33 napig kószálhattál benne, akkor se jutottál egyik végétől a másikig. Utak nem is voltak abban az erdőben, csak ösvények, állatcsapások, hogy az erdei vadak elmehessenek egymáshoz látogatóba, meg a forráshoz vízért, ha megszomjaznak. Élt az erdőben egy árva őzike, nem volt szegénynek sem apukája, sem anyukája, csak egy özvegy nagynénikéje, borbála őzanyó. Ez a nénike nevelte az árva őzikét, de nagyon öreg volt, mindig fájt a lába, nem nagyon tudta már a kis árva őzikét nevelni. Egyszer aztán borbála őzanyú Azt mondta az őzikének. Én már öreg vagyok, Beteg vagyok. Legjobb lesz kicsi árbám, Ha elindul szerencsét próbálni. Mindig arra menj, Amerre a nap fel kell. Pár nap múlva eljutsz Egy nagy tisztásra, Ahol sok-sok őz és szarvas él. Azok befogadnak maguk közé, és ezen túl majd velük legelészel. Az árvaőzike, akinek még neve sem volt, mert nagy mindig csak kicsi árvámnak hívta, sírdogált egy kicsit, de aztán felbátorodott, és elindult. Szomorúan bandukolt, de aztán, ahogy kisütött a jó nap, és bevilágított a lombokon át a fák közé az árvaőzikének, jó kedvelet. Énekelt is magában, Ahogy mendegélt és ugrándozott. Azt énekelte, hogy Szép az erdő reggel, Mikor a nap felkel, Nap süti a hátam, Ugrándozom bátran. Majd egy szép tisztáson, Vár rám sok pajtásom, Őket megtalálom, Mindig velük játszom. Ment, mendegélt a zárva őzike Reggeltől délig, déltől estig. Amikor megéhezett, Harabdált egy kis füvet, egy kis friss falombot, Ivott rá patakvizet. Este felé az ösvényen szembe jött vele a róka. Az őzike nem ilyet meg a rókától, Köszönt neki illedelmesen. – Kérsz csókolom, róka bácsi? – Hová, hová, kis őzike? – kérdezte a róka barátságosan. – Megyek világgá? – felelte az árva őzike. Megkeresem a nagy tisztást, ahol sok-sok őz és ők lesznek a Aj, Ajaj, mondta a róka, ha a nagy tisztást keresed, nem jó felé mész. Miért? kérdezte az őzike. Nem erre kell menni, hiszen én arra megyek, amerről a nap süt. De már nem arról süt a nap, amerről reggel sütött, mondta az okos róka, mert most már délután van. És a nap reggel óta nagy utat tett meg az égen. Most éppen a másik oldalról süt. Fordulj csak vissza őzike, arra keresd a tisztást, amerről jöttél. De mindjárt este lesz, gyere el hozzánk éjszakázni. Reggel majd elindulhatsz. Az őzike megfogadta Róka bácsi tanácsát, és engedte, hogy a Róka elvezesse oda, ahol a Róka család lakott. A Róka meg a gyerekei lyukban laktak a föld alatt de bizony az őzike nem fért bele a rókajúkba. Elbúcsúzott hát a rókától, és elindult arra, amerre a róka mutatta. Már akkor öreg este volt, és nem sokára leszállt az éjszaka. Az őzike lefeküdt egy nagy fa alá, és elaludt. Hajnalban felébredt, de sem erre se látta a napot, mert rossz idő lett. Sűrű felhő borította az eget, és ahogy az árva őzike kikukucskált a fák közül, mindenütt csak nagy-nagy szürkeséget látott. Nem tudtam, erről süt a nap. Elindult hát találomra. Gondolta, majd csak találkozik valakivel, aki útba igazítja. Nem sokára eleredt az eső. Először csak csendes, langyos eső szemerkélt, de később sűrű és hidegebb eső támadt, átáztak a lombok, felkelt a szél is ahogy a szél rázta a fák koronáit, valóságos zuhatag zúdult az őzike hátára meg nyakába. Úgy elázott a bundája, mintha megfürdött volna a patakban. Fázott is már szegény, borzongott, didergett, reszketett, mint a nyárfa Nem is találkozott senkivel, aki útba igazíthatta volna, mert esőben az állatok mind elbújnak valahová. Egyik a föld alá, lyukba, barlangba, a másik a faúduba, a harmadik a bokortövébe, ki se dugják az órukat. Csak ő szaladgált egyedül az erdőben, a tekervényes ösvényeken, már azt sem tudta, merre jár, jó felé megye vagy nem. Végül is annyira átázott és elfáradt, hogy alig tudott tovább menni. Már nagyon kétségbe esett, merre menjen? Hol talál egy kis száraz zugot, ahol összekucorodhatna és pihenhetne egy keveset? Már azt gondolta, sohasem találja meg a nagy tisztást meg a többi őzet, nagy bánatában sírva fakadt. De azért csak ment tovább. Hát, ahogy bandukolt és sírdogált, egyszer csak észrevette, hogy a sziklák közé ért. Az ösvény egy hegyoldalban vitte felfelé. Ott egy kicsit ritkásabb volt az erdő, és bokrok is nőttek a fák meg a sziklák között. Nagy, sűrű bokrok! A bokrokon piros gyümölcs nőtt. Leszakított egyet, és megkóstolta. Csoda finom édes volt. Ilyet még sohasem evett. Nem is tudta, mi az, de íz lett. Neki látott, és tépdeste falta a finom piros gyümölcsöt. Ekkor hirtelen nevetést hallott. Valaki a közelben nevetett, de olyan mély hangon, hogy dörmögésnek is beillett volna? Megijedt az őzike, felnéz, és mit lát? Éppen szemben vele a szikla tetején ott áll egy nagy barna valami. Egy állat, amilyet ő még sohasem látott. Hátulról sütött a nap annak az állatnak a fejére, és a fején ragyogtak a szőrök. Mint Mintha korona lett volna a fején. Ez a király, mondta az a hangosan koronája van. Ízlik a máno! kiáltott oda mély dörmögő hangon az a valaki, aki a szikla tetején állt a napfényben. Egyél csak, egyél, jut is, marad is. Még ilyet sose láttam hogy egy űzike málnát tegyen. Mackó ez, jutott őzik eszébe, mert Mackót ugyan még sosem látott, de a nagynéni sokszor mesélt neki a Mackókról. Mackó is, de király is. Ugye, te vagy Mackó király? kérdezte hangosan az őzike. Hmm, hmm, dörmögte a a sziklán, és elgondolkodott. Eddig még nem tudott róla, hogy ő lenne a mackó király, de miért ne? Igaz, hogy zebulonnak hívták, és még csak kölyök mackó volt, de ha ez az őzik azt mondja, hogy ő a mackó király, akkor biztosan így is van. Persze! felelte a mackó. Én vagyok a mackó király, és királyi hatalomomnál fogva megengedem neked, hogy málnát egy ilapokromról, és téged hogy hívnak? Nekem nincs nevem, mert árva vagyok, felelt az őzike szomorúan. Zebulon mackó megint elgondolkodott, majd így szólt. Királyi hatalmamnál fogva nevet adok neked, jó? Jó, kiáltotta az őzike. Már régen szerette volna, hogy őt is hívják valahogy. Hadd nézzelek meg jobban, dörmögte a mackó, és lejött a szikláról. Megállt az őzike előtt, és bámulták egymást. Hiszen, hiszen neked nincs is koronád? mondta az őzike, mert ahogy a mackó lejött a szikla tetejéről, már nem sütött a nap hátulról a feje bubjára. Most már nem csillogott, villogott a szőr a fején. Dehogy nincs! mondta a mackó mérgesen. Csak ott fent hagytam a trónusomon a sziklatetején. Az őzike ezt is elhitte. A mackó jó megnézte az őzikét, és azt mondta: Kicsi vagy, és nyurga! Kisnyurga, ez lehetne a neved, de ez nem szép. Legyél inkább kicsurka. Jó lesz? Az őzike örömében összeverte a két első patáját, így tapsolt. Nagyon tetszett neki a neve. Kicsurka, kicsurka, kicsurka, kicsurka, ismételgette magában. Akkor hát elnevezlek téged kicsúrka őzikének, királyi hatalmannál fogva, és befogadlak királyi kíséretembe. Ezentúl mindig velem lehetsz, jó? Jó, jó, jó, felelte az őzike, már el is felejtette, hogy a nagy tisztást akarta megkeresni, meg a többi őzet. Úgy megtetszett neki ez a mackó király. Második mese, amiből kiderül... Hogyan lett Mackó királyból igazi király? Mackó király elvezette kicsurka őzikét a barlangjába. Szép nagy barlang volt az ott a mána közelében, a sziklák között. Belül sziklába vájt csiga lépcső vezetett fel egy másik barlangszobába, aminek ablaka is volt. Le lehetett látni a völgybe, a fák tetejére, és éppen az ablak mellett volt a sasmadár fészke. Ez az ablakos barlang lett kicsurka őzike szobája. Behortak jó sok füvet, hogy puha ágya legyen kicsurkának. Alig rendezkedtek be, valaki kopogtatott az ablakon. A sasmadár jött át megismerkedni az új lakóval. Ahogy beszélgettek, a sasmadár hallotta, hogy kicsurka azt mondja a mackónak. – Mackó király! A sasmadár kirepült az ablakon, és még aznap este elújságolt a többi madárnak, szerte szét az erdőben, a fák csúcsain, hogy zebulon mackóból király lett. A madarak pedig elmondták ezt a mókusoknak, a mókusok tovább mondták a rókáknak, farkasoknak, nyulaknak és szarvasoknak. Még a vaddisznók és a föld alatt élő vakondokok is megtudták hamarosan, hogy van már király az erdőben, a mackó király. A nyuszik összegyűltek egy réten, hogy megtanácskozzák a dolgot. kell -e neki nekik király, vagy nem? A nyuszik addig mindenkitől féltek, és volt is okuk, hogy féljenek, mert előfordult, hogy valamelyik farkas, ha éhes volt, elkapott egy nyulat és megette. Egy öreg nyúl felállt a két hátsó lábára, és így szólt. – Menjünk el Mackó királyhoz, és kérjük meg, hogy hozzon törvényt, hogy túl a farkasok ne essék meg a nyuszikat. – Úgy van, úgy van, úgy van, úgy van, úgy van, kiabálták a nyuszik. – Menjünk el menjünk, menjünk, menjünk, menjünk, Meghallották ezt a bogarak, és ők is összehívták a bogárgyűlést, Ott felszólalt a nagyhasú Dongó. – Eddig mindig úgy volt – mondta a Dongó – hogy a madarak megették a bogarakat. De most már van királyunk. Menjünk el hozzá, és kérjük meg, Hozzon új törvényt. Tiltsa meg a madaraknak, Hogy bogarakat tegyenek. Igen, igen a és, a Zúgták a bogarak. Menjünk, Menjünk el a, a királyhoz. A kis halak is összegyülekeztek a patak mélyén. Ők meg azt határozták, olyan törvényt kérnek Mackó királytól, hogy ne ehessék meg őket a nagy halak. Élt abban az erdőben egy öreg tigris, csikos bundájú, erős vadállat. Az még a farkasokat és a vaddisznókat is leterítette, és felfalta hajées volt. Gyűlést tartottak hát a farkasok meg a vaddisznók is, és elhatározták, hogy védelmet kérnek Mackó királytól a tigris ellen. Másnapkorá reggel alig kelt fel a nap, kicsurka őzike felébredt az emeletes barlang felső szobájában, és kinézett az ablakon. Még a lélegzete is elállt a csodálkozástól. Körös körül minden szikla és minden fa tel is tele volt állatokkal. A barlang előtt volt egy kis rét, azon is nyüzsögtek az állatok. Volt ott mindenféle, a legnagyobbtól a legkisebbig. Vaddisznók, medvék, farkasok, rókák, őzek, szarvasok, vadmacskák, hiúzok, nyestek, nyenyétek, mókusok, nyulak, sünök, hörcsögök, egerek, sasok, kesejük, hollók, varjak, kvarkályok, szinegék, pintyek, vörösbegyek, meg még százféle madár. Bogarak pedig annyian túl, hogy meg se lehetett számolni őket. Méhecskék, darazsak, színes legyek, fekete legyek, Szidakötők, szarvasbogarak, orszarvúbogarak, muslicák, szárnyas és hangyák, vörös vöröshagyják, fekete hangyák, mindegyikből nagyobb is, kisebb is. Előkerült egy zsiráf is. Ez a zsiráf egy vándorcirkusztól szökött meg, és azóta ott élt titokban az erdőben a szarvasok és őzek között a nagy tisztáson, mert itt nagyon jól érezte magát. Most ő is eljött a többi állattal. Az a töménytelen állat ott üldögélt, áldogált csendben, várták, hogy Mackó király felébredjen és kijöjjön közéjük. Kicsurka, ahogy meglátta ezt a sok-sok állatot, mindjárt leszaladt a csiga lépcsőn az alsó barlangba és felébresztette macskó királyt. Azaz csak szerette volna felébreszteni, mert Mackó király nagyon mélyen aludt. Mackó király igen-igen szeretett aludni, és egyáltalán nem volt kedve felébredni kora hajnalban. Kelj fel, kelj fel, Mackó király! – rázogatta kicsurka őzike. – Mert itt vannak az állatok! – Micsoda állatok! – kérdezte Mackó király dörmögbe Az összes állat! – felelte kicsurka őzike. – Úgy látom, hozzád jöttek! – Biztos álmodtad! – Dünnygött mackó király, és a másik oldalára fordult, hogy tovább aludjon. Kicsurka hiába próbálta felébreszteni. Mit tehetett mást, fogta a vizes korsót, és nyakon öntötte mackó királyt. Erre aztán mackó király felébredt. Ezért fogadtalak be a barlangomba? kérdezte Mérgesen, hogy nyakon öntsél egy korsó vízzel, szigyeld magad! Azzal nagy mérgesen kiment a barlangból. Alig tette ki a lábát, akkora támadt, amekkorát még sohasem hallott. Él a a király, a király, a király, király, király, király, király, a király! Kiabálták mindenféle hangon az állatok és a madarak és a bogarak. Ilyen a, a nagy, nagy mackó, mackó király, király az igazság erő, a többi hó! Mackó király látta, hogy ennek már felesem tréfa. Mit akartok? kérdezte nagy hangosan. Erre előállt a legöregebb vaddisznó akkora agyara volt, hogy egy vastag szálfát is kidönthetett volna vele. Mi, mi, mi vaddisznó és farkasok! – Azért jöttünk hozzád! <gül> – mondta a legöregebb vaddisznó. – Hogy, hogy, hogy meg bennünket <gül> a tigristől! Oda szaladt a legnagyobb nyúl a nyuszik öreg apja is. – Védj meg bennünket a farkasoktól! <gül> – kiáltotta, És mindegyik állat előadta maga kérését. A szita kötők, még a halak kérését is elmondták. A halak nem tudtak eljönni, mert nem tudtak sem járni, sem repülni, ezért megkérték a szitakötőt, beszéljen a nevükben a királyjal, és kérjen nekik is védelmező törvényt. Hát most mit csináljak? Dörmögött magában Mackó király, de ezt a dörmögést senki sem hallotta, csak kicsurka őzike, meg a zsiráf, aki a közelben áldogált, és odadukta a hosszú nyakát. Majd én megmondom, mit csinálj? – súgta a zsiráf. – Fogadj meg engem tanácsadónak, és mindent elrendezünk. – Megfogadjuk a zsiráfot tanácsadónak? – kérdezte Mackó király kicsurkától. – Hát persze – felelte súgva kicsurka őzike, mert neki nagyon megtetszett a zsiráf, hogy olyan pettyes és olyan szép hosszú nyaka van, meg gerjesztően okos arca. Mackó király ekkor felállt egy nagy kőre, és intett, hogy beszélni akar. Hajú, hajú, hajú, hajú! Hajjük! Hajú, hajú, hajú, hajú! Zúgták az állatok, aztán csend lett. Olyan csend, hogy a légy is meg lehetett volna hallani, ha zümögtek volna legyek, de nem zümögtek ők se, hanem figyeltek. Kedves barátaim és erdei lakótársaim! Kezdte Mackó királya beszédet. Örülök, hogy eljöttetek. Meghallgattam a kéréseteket, és megértettem, hogy mindazt akarjátok. Védjelek meg benneteket a többi állattól. Jó, igazatok van, és én meg is védelek benneteket. Hogy hogyan? Erről majd főtanácsadóm, a zsiráf fog beszélni. Átadom a szót a zsiráfnak. Ő messziről érkezett hozzánk, és biztosan nagyon okos. Akkor a zsiráf még magasabbra nyújtotta fel a nyakát, és azt mondta. Látjátok, milyen nagy állat vagyok, és milyen szép hosszú nyakam van, pedig én sohasem eszem meg senkit, én csak faleveleket eszek, és friss, ropogós füvet meg illatos szénát. Hozunk olyan törvényt, hogy egyik állat se bánthatja a másikat. Mindenki szokjon le a húsevésről, a farkas is, a róka is, a gólya is, a fecske is, meg a vadmacska is. Minden állat ígérje meg, hogy ezen túl csak füvet, meg lombot eszik, és akkor nem lesz baj, és senkinek sem lesz panasa. Jó lesz így? Mackó király rábólintott, hogy jó lesz és még hozzátette, hogy ő is csak a málnát, meg a mézet szereti. Az állatok mint felálltak, és megszavazták az új törvényt. Megígérték, hogy ezentúl senki se bántja a másikat, hanem csak füvet, gyümölcsöt, lombot esznek. – És mi lesz a tigrissel? <súically> – kérdezte a vaddisznó, aki csak a tigristől félt. – Ó, a tigris? <tú Wood> – dörmögött mögött király. A tigrissel, őszintén szólva, neki se volt valami nagy kedve találkozni. Nem jött el a gyűlésre, mondták a farkasok. Majd mi hozzuk, szólalt meg egy hangya. Ti apróságok? kérdezte kicsurka őzike. Hogy tudjátok ti a tigrist ide parancsolni? Bizt csak ránk, mondták a hangyák. Azzal, el is indultak, hogy előkerítsék a tigrist, a többi állat pedig elfogadta az új törvényt, és most ott ültek nagy békességben. Várták a tigrist. Harmadik mese, amelyből kiderül, hogyan bántak el az állatok a tigrissel, és milyen új tanácsokat adott a zsiráf. A tigris egymaga volt, a hangyák viszont nagyon sokan. Tízezernél is több hangya lakott abban az erdőben, és most mind egy szálig a tigrishez vonultak. A hangyák nagyon okos kis állatok. Már menet közben megtanácskozták, hogyan bánjanak el a tigrissel. Sok-sok erős kötelet fontak fűszálakból. A tigris éppen szunyókált. Ha más állat közelített volna, biztosan felébred. De a hangyák nagyon halkan mozogtak, mikor odaértek, egyszerre húszezren fölmáztak az alvó tigrisre, és egy szempillantás alatt úgy összekötözték a fűkötelekkel, hogy mozzanni sem bírt. Felébredt a tigris, próbált lábra állni, de nem tudott. Nagyot akart ordítani, de még a száját sem bírta kitátani, mert azt is összekötötték a hangyák. Ekkor aztán tízezer hangya bemászott a tigris alá. Szorosan egymás mellé sorakoztak. A fő elkiáltotta magát, rajta, rajta! Abban a pillanatban mind a tízezer hangya megindult. A hátukon ott feküdt az összekötözött tigris. Így vitték el a tigrist a gyűlésre. Egyenesen maczkó király barlangi előtt tették le. Ott hevert a tigris tehetetlenül. Csak morogni tudott. Üvölteni sem bírt, mert a szája is össze volt kötözve, ahogy már mondtam, Mackó király megkérdezte tőle, szeretne-e éhe halni. A tigris megrázta fejét, hogy nem. Akkor Mackó király elmondta a tigrisnek, mit határoztak az állatok, hogy ezentúl egyik állatnak sem szabad a másikat bántani. A tigris, mit tehetett volna egyebet, rábólintott, hogy érti. Oltozzátok ki a száját, hogy beszélni tudjon parancsolta Mackó királya a hangyáknak. Kioldozták a tigris száját, s abban a pillanatban akkor át hogy a nyulak ijedtükbe, mint szétszaladtak. Neki a báj, te, mondta neki Mackó király szeliden. Ha mindenki így ordítozna, nem értenénk egymás szavát, inkább ígérd meg szépen, fennhangon, hogy ezen túl nem eszel meg senkit. Hát akkor meg mit egyek? – kérdezte a tigris. – Én csak a húst szeretem. Én soha életemben nem ettem füvet, meg gyümölcsöt. – Mi is, is csak a, a húst szeretjük! – kiabáltak erre a farkasok. Most ők is felháborodtak, hogy a tigris végre kimondta, ő sem szereti a füvet. Mackó király zavarba jött. Erre nem tudott mit mondani. Még nem volt gyakorlata az uralkodásban. De a zsiráf megint segítségére sietett. Ide figyeljetek, állatok! Szólalt meg a zsiráf magas fejhangon. Mindjárt csönd lett, mindenki odafigyelt. Ide figyeljetek, állatok! Ismételte meg a zsiráf. De jól nyissátok ki a fületeket! Mi nálunk Afrikában, ahol én születtem... Van az erdőben egy magas fű, aminek ugyanolyan íze van, mint a húsnak. Abból kellene hozni sok-sok magot, és elvetni ebben az erdőben. Kinőne itt is az a fű, és akkor azt tehetné a tigris, meg a farkasok, a rókák, meg mindenki, aki a húst szereti. De hogy hozzuk el? kérdezte kicsurka őzike. Egyszerűen felelt a zsiráf. A gólyák, meg a fecskék tudják az utat Afrikába. Ők most mindjárt elrepülhetnek érte. A hangyák fonnak nekik fűből kis tarisznyákat, kosarakat. Azokban elhozzák a húsizű fűmagját. Ne rég fiú vagy, zsiráfkoma, mondta erre mackó király. Ezért a jó tanácsodért kitüntetlek. De... Hogy is hívnak? Smafu! A becsületes nevem smafu! mondta a zsiráf, és szerényen elmosolyodott. Smafu zsiráfot ezennel kinevezem miniszternek, érdette ki a mackó király. Ilyen smafu! Ilyen smafu! Ilyen smafu! Ilyen smafu! Ilyen smafu! Ilyen smafu! Ilyen smafu! Kiabálták és zümmögték, bőgték és rikácsolták az állatok. A hangyák öt perc alatt meg is fonták a rengeteg kis tarisznyát, megkosarat. Minden gójának és fecskének jutott egy. A gólyák és fecskék septiben elindultak, felszálltak a magas égre és útra keltek Afrika felé. Mackó király megint a tigrishez fordult. Ha húsízi füvet kapsz enni akkor megjavulsz, és nem bántod többé az állatokat? Megértetted? Megértettem, becsület szavamra, mondta a tigris. Erre a hangyák kioldozták a fükötelékből. A nyuszik, meg az őzek, de még a vaddisznók is ilyetten nézték, hogyan szabadul ki a tigris erős mancsa a kötelékből. Hát, ha nem tartja meg a szavát, és rájuk ugrik, csak kicsurka nem félt, mert ő hitt a tigris szavában, Pedig őt is megehette volna a tigris, ha akarja. Ott állt a nagy csíkos vad tigris, Körülnézett, és így szólt, Gyertek közelebb, nyuszik! Őzek vadmalacok, ki akarok békülni veletek! De azok nem mertek közelebb menni. Kicsurka őzike bátor volt, oda lépkedett a tigrishez, és oda nyújtotta neki jobb első lábát. A tigris is felemelte a jobb merső mancsát, és megfogta kicsurka előre nyújtott lábát, mint akik kezet fognak. Szent a kiáltotta Mackó király. Akkor aztán a többi őzike, meg nyuszi is közelebb merészkedett, és kezet, illetve lábat nyújtotta meg tigrisnek. tigrisnek. Tulajdonképpen! Mondta a tigris, mindig szerettem volna jóba lenni veletek, de hát mit csinálhattam volna, ha éhes lettem enni kellett, más nem ehettem meg csak benneteket, de most már ennek vége. Azzal szétszélettek, ment mindegyik legelészni. A farkasok is kóstolgatták a füvet meg a bogyókat, melyik űzné el az éhségüket. De bizony, egyik fű vagy bogyó sem ízlett nekik igazán. Alig várták már, hogy megjöjjenek a fecskék meg a gólják a húsízű fűvel. Estére megérkeztek Afrikából azok is. Hozták a sok-sok magot. A vakondokok addigra felszántották a nagy tisztás felét, a hangyák meg jó porhanyósra rágták a földet. Késő este holdvilágnál elvetették az afrikai húsízű fű magját a tisztáson. A madarak vizet hoztak a patakból a csőrükben, és megöntözték a friss vetést. Más napra ki is kelt. Délre megnőtt, délután már falatozni lehetett belőle. Előjött a tigris, előjöttek a farkasok, a rókák, a vadmacskák, hiúzok, minden húsevő állat. Megkóstolták a húsízű füvet. – Ó, de finom! – mondta a tigris, és megnyalta a szája szélét. Jobb, mint az ősz hús. Hát, hát, hát, hát, hát ez nagyon jó, hát ez nagyon jó, hát ez nagyon jó, hát ez nagyon jó, kiabálták a farkasok is. Jobb íze van, mint a nyuszinak, és nem is olyan szőrös. Egyből le lehet nyelni. Kiváló, pompás, erősítgették a vadmacskák, meg a rókák is. Mindenkinek ízlett az új étel.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 Buksi azt felelte, hogy némelyik kutyának jó dolga van a városban, más kutyáknak meg rossz soruk van. Olyan is akad, akit még ő nála is rosszabból tart a gazdája. – És a cicák? – kérdezte Mackó király. <gül> – Azok között is van sok sovány és gírhes. – Némelyiket meg is verik? – Hát a lovacskák, érdeklődött tovább Mackó király. <gül> –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 Most mindenki megláthatja a cirkuszban a világ legnagyobb orszlányát, és a bicikliző mackókat, meg a futbalozó maimokat, csak jöjjenek, jöjjenek.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 Üdvözöllek, Maczkó király! mondta ez a főmajom. Én vagyok a majom király, tudod-e? Örvendek a szerencsének, udvarjaskodott Macko király. Mi áradban vagytok erre? <gül> mi vagyunk az ősergei válogatott csapat, mondta a főmajom. Most csak egy kis bemelekítőt játszottunk, itt ezen a jó pályán. <gül> Hallottuk, hogy nálatok milyen ügyes és okos állatok laknak az erdőben? Szeretnénk válogatott becsre kihívni benneteket? De mi nem szoktunk futballozni, dörmögte Macskó király. Nem baj, felelte a róasz főmajom. Nagyon szívesen megtanítunk menneteket. Légy szíves, jelölt ki a csapatot.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 – De hogy menjünk mi oda? – kérdezte Mackó király. <gül> – Holnap reggel eljövök értetek? – felelte a majom. Hetedik mese, amelyből kiderül, hogy Mackó király veszélybe kerül. Estére már az egész erdő tudta, hogy a Mackó csapat másnap a városban az ős válogatott majom csapattal Bajnoki mérkőzést fog játszani. Nagy volt az izgalom. A farkasok, a rókák, a vaddisznók, a szarvasok, a sündisznók, a teknősbékák, a vakondokok, de még a madarak is, a bogarak is mind ott tolongtak este Mackó királybarlang előtt, hogy jó tanácsokat adjanak a futballcsapatnak a holnapi meccsre. Eljött a csíkos tigris is. A barlang előtt távortüzet gyújtottak, és mindenki a másnapi meccsről beszélt. – Ti vagytok az erősebbek! – mondta a tigris a mackóknak. – Ha a majmok goltrugnak, vágjátok föltözőket, és üljetek rá a hasukra! – Azt nem lehet! – felelte mackó király. – Szabályosan kell játszani a pályán! – Meccsre. Meccsre. Mi, is mi, is meccsre. Meccsre. mi is elmegyünk a meccsre, mi a meccsre, mi a meccsre, mi a meccsre, kiabálták a farkasok meg a rókák. Majd üvöltözünk és biztatni fogunk benneteket, hogy győzzetek! Javában folyt a beszélgetés a tábor körül, mikor megjött kicsurka őzike és mafu a zsiráf. Ők csak most tudták meg, hogy másnap a mackók bemennek a városba futbalozni. Jaj! – Ne menjetek oda! – mondta kicsurka. – Félek, hogy valami bajotok lesz. Ne menjetek nappal az emberek városába. Nagyon szépen kérlek benneteket. – Igaza van kicsurkának? – fűzte hozzá mafuzsiráf. – A majmok nagyon ravaszok ám. Lehet az is, hogy összejátszanak az emberekkel? Mondd csak, mackó király! – kérdezte smafuzsiráf. Nem cirkuszi majmok voltak ezek? Én nem láttam semmiféle cirkuszt, felelte Mackó király. Maga a majom király volt itt, mert ő a futball csapat kapitánya. És igenis, bemegyünk a városba holnap, mert megígértük. Semmi bajunk nem lesz, és megnyerjük a nagy meccset. Az emberek tapsolni fognak, és ide adják a világkupát. Szellemízsel! A többi állat is mind azt mondta, hogy be kell menni a városba focizni. Smafut és kicsúrkát leszavazták. Másnap korán reggel az erdőszélén áldogálta rengeteg állat és várta a főmajmot. A főmajom most egyedül jött. Korona volt a fején és királypalást a vállán. Na gyertek, mackók, induljunk a városba a meccsre! kiáltotta oda a főmajom már messziről. Erre megindult az egész menet. Az erdő összes állata ott tolongott. Mind el akarták kísérni a mackókat a meccsre. – Ó, Háááá! Álljatok meg! – kiabálta a főmajom. – Csak a csapat szűhet! – És mi miért nem mehetünk? – kiabálták a farkasok meg a rókák, a madarak, a bogarak meg a többi állat. <Szönt> – Mert nincs belépőjedetek a stadionba. mondta a főmajom. – Majd szerzünk jegyet! – mondták az állatok. <Szönt> – Nem, nem, nem, nem, nem, nem lehet! – válaszolta határozottan a főmajom. – Mert minden jegy elkelt, minden megvettek az emberek. – Nem baj! – csipogták a madarak. – Nekünk nem kell jegy! Fölülről a levegőből nézzük végig a meccset! <hállítható> – Felülről semmit sem látni! – mondta a főmajom. – Mert fedett pályán lesz a meccs, olyan pályán, ami fölött tető van! De ekkor odaugrott egy kutya, az a bizonyos buksi, aki a városból szökött meg. <hállítható> – Ne, ne, ne, ne, ne higgy a majomnak! – súgta Mackó király fülébe. Á, nincs is fedett futballpálya a városban! <gül> a főmajomnak éles füle volt. Meghallotta, amit Buksi súgott. úgott. <gül> te van fedett bálya? Tegnap építették az emberek, hogy lehessen focizni, akkor is, ha esik az eső. Ezt hazudt a majom. Magában pedig azt gondolta, csak legyünk bent a városban, majd ellátják az emberek a mackók baját. Végre elindultak. Elől a főmajom és a mackó király, utánuk a másik tíz mackó. Csak azt nem vették észre, hogy egy csöpp kis madár, akit ökörszemnek hívtak, belebújt mackó király bundájába. Ökörszemet Smafuzsi ráv kérte meg, hogy mindenképpen kísérje el a mackókat a városba. És figyelje, mi történik! Nem sokára beértek a városba. Az utca két oldalán sorfalat álltak az emberek, és mindazt kiabálták: Ének a macskó futbolisták! Ének a macskó futbolisták! Ének a macskó futbolisták! Éjjenek a macskó futbolisták! Éjjenek a macskó futbolisták! Mackó király nagyon meg volt elégedve az ünnepélyes fogadtatással. Nem is jutott eszébe, hogy ez is csak csel. A polgármester meg a főbohóc biztatták fel az embereket, hogy álljanak ki az utcára és éljen ezzenek. Mackó király és a másik tíz mackó büszkén vonult végig a városon. Magasra emelték a fejüket és énekeltek. Azt énekelték, hogy Egy, tetű, három, négy, Ma csapat, ma szóba, mi Futbolozni sietünk, a mai mukra rá gólt is lövünk. jó sokat, legyőzzük a mai mukat. Közeledtek a piac tér felé. Itt állították fel a nagy cirkusz sátrat. <tökszöki> Itt van a fedett futballpálya, mondta a főmajom Mackó királynak. <tökszöki> Ide fogunk most belemni! <tökszöki> Azzal betesékelte a mackókat egy rácsos alagútba. Ez a rács miért van itt? kérdezte mackó királya főmajomtól. <Sessz> Azért, hogy a meccs után a közönség szedje örömében a győztes futbalistákat! – felelte a ravasz majom. Na menjetek csak, menjetek befelé! <Sessz> Mikor az utolsó mackó is a rácsos alagútba? A főmajom becsapta utána az ajtót, és rátette a nagy vasrudat. Akkor már ott állt a főbohóc meg a polgármester is. <gül> Megkoztam a foglyokat! jelentette a majom a bohócnak. Derék majom vagy! dicsérte a bohóc, és jutalmul adott neki egy kockacukrot. Nyolcadik mese, amelyből kiderül, mi történt a mackókkal a cirkuszban. A mackók szépen végigballagtak a rácsos alagúton, és a cirkusz közepére jutottak. Körülnéztek, és mit láttak? Mint ha egy hatalmas ketrecben lennének. Körös körül rács, fölöttük is rács, a rácson túl padok, rengeteg sokpad és minden padon emberek ülnek. Igen, a cirkusz tel is tele volt emberekkel, de ezek az emberek nem tapsoltak és nem éjjeneztek. Hanem teljes csendben ültek, és csak figyelték, hogyan vonulnak be az erdei mackók a nagy ketrecbe. Mackó király még mindig azt hitte, hogy itt lesz a futballmeccs. Felállította a csapatot, ő maga volt a középcsatár, mindenkit a helyére küldött, így várták a majmokat. De a majmok csapata nem jött. Na mi lesz? kérdezte Mackó király hangosan. – Akkor kezdődik a meccs? Ebben a pillanatban a rácsketrec mellett a külső oldalon megjelent a kövér polgármester. – Te leszel a bíró? – kérdezte tőle Macskó király. A polgármester benyúlt a rácson, és pofonvágta Macskó mackó királyt, aztán mindjárt visszarántotta a kezét. – Ezt azért kaptad, szemtelen Macó, mert letegeztél! – Kiabálta a polgármester mérgesen. Vegyétek tudomásul, hogy foglyok vagytok! Mackó király elcsodálkozott. Mi nem vagyunk foglyok, dörmögte. Mi mackók vagyunk, és különben sem szeretem, ha pofon vernek. Én vagyok a mackó király, te pedig kérjél tőlem a bocsánatot, amiért megütöttél. És ha nem kérek bocsánatot, kérdezte a polgármester. – Akkor elmegyünk vissza az erdőbe, és nem játszunk meccset a majmukkal, felelte Mackó király dühösen. Erre az emberek mind nevetni kezdtek. – Fogjuk vagytok, rabok vagytok, ostoba Mackók! kiabálták az emberek. – Gyerünk innen! mondta Mackó király a többi Mackónak, és elindult kifelé. Ekkor vette észre, hogy a rácsos folyosó is be van zárva. – Miért zártátok be az ajtót? – kérdezte Mackó király a polgármestertől. – Mert elloptátok a kutyákat, lovakat, macskákat, meg a kanári madarakat a városból! – felelte a polgármester. – Vagy úgy! – mondta Mackó király. – Becsaptatok bennünket, ti, meg a majmok! Most már értem, ezért is kimegyünk innen! – Gyerünk, törjük szét a rácsokat! – kiáltotta a többi mackónak. A mackók nekirontottak a rácsoknak, és rázni, harabdálni kezdték. Megijedtek az emberek a cirkuszban, kiabálás, sikoltozás hallatszott a nézőtérről. Mindenki rohant kifelé, de a cirkuszos emberek meg a főbohóc nem ijedtek meg. – Fecskendőd ide! – ordította a főbohóc. El kell őket kávítani! A bohócok már hozták is a nagy fecskendőt. Az egy olyan gumicső, amelyből vizet lehet fröcskölni. De most nem vizet zúdítottak a mackókra, hanem kék színű port. Alta volt. A mackók beszippantották a port, és egy szempillantás alatt elaludta. Hm. Hm. Ekkor az emberek meg a majmok bementek a ketrecbe, és mindegyik mackót külön-külön betették egy vasládába. A ládákat leszögezték, és kicipelték. Ott állt hat teherautó, arra fölrakták a vasládákat, és már indultak is. Hova mentek? Merre? Hova vitték a cirkuszból a mackókat? Nem tudta senki. Csak a polgármester. No! – Most már mehetünk az erdőbe a kutyákért, cicákért, lovakért! – mondta a polgármester az embereknek, amikor a teherautók elhajtottak a mackókkal. – Meglátjátok, megijednek az erdőben az állatok, és elhozhatjuk a házi állatainkat! A sok-sok ezer városi ember elindult az erdő felé. Csak azt nem vették észre, hogy ökörszem, a csöpp kis madár kirepült a cirkusz ajtaján, és ott lebegett a fejük felett. Mindent látott, és mindent hallott. Mikor az emberek elindultak az erdő felé, ökörszem sebesen elszárnyalt fölöttük, és repült, repült, ahogy a szárnya bírta. Kilencedik mese, amiből kiderül, mit találtak az emberek az erdőben. Az ökörszem nagyon gyorsan repült, alig hagyták el az emberek a várost, az ökörszem már otthon volt az erdőben. Egyenesen a barlang felé repült. Kicsurka őzi kihez, és Smafu zsirához. Jaj, jaj, jaj, elfogták a mackókat! – mondta az ökörszem, is sírva fakat. Vas ládába tették őket, és elvitték, azt se tudom hová. – Miért nem mentél velük? – kérdezte mafu. Elkísérted volna őket, és onnan röpültél volna vissza, akkor tudnánk, hol vannak. Ja, ja, ja, Csihettem vissza hozzátok, csipogta az őrszem. Hogy hírt adjak a beszérről? jönnek az emberek az erdő felé, sokan, sokan, totokkal, puskákkal. Hű, kiáltott az okos mafuzsiráv. Ennek felesett réfa, gyorsan hívjuk össze az állatokat. Belefújt a trombitába. Ez volt a gyülekezés jel. Az állatok meghallották, és már sereglettek is mindenfelől a barlanghoz. Jöttek csapatostul a vadállatok is, az erdő régi lakói, meg a szelit házi állatok is, akik a városból szöktek meg, és nagyon jól érezték magukat az erdőben. Mindenki az alagútba! Vezényeltes Mafuzira. A barlang mögött, amelyikben Mackó király lakott, volt még egy titkos barlang, és abból a titkos barlangból nyílt egy alagút. Ezt az alagutat a vakondokok ásták. szükség esetére, hogy legyen hová bebújni, ha valaki megtámadja az erdőt. Ahogy Smafu elkiáltotta magát, az állatok szépen sorba álltak, mint a rendes ovodások, ha az utcán sétálnak, és kettesével egymás után bemásztak az alagútba. Amennyi állat az erdőben élt, mind bement a föld alá. Még a bogarak és a madarak is. Utoljára a csíkos tigris is bebújt, de még becsukta maga után az ajtót, azaz odataszított egy nagy követ az alagút bejáratához, nehogy az emberek felfedezzék, és utánuk menjenek a puskákkal. Az emberek éppen akkor értek az erdő szélére, amikor a tigris is bebújt az alagutba, és elzárta maga után a bejáratot. Óvatosan, lopakodva jöttek, féltek, hogy az állatok megtámadják őket. De nem támadta meg őket senki. Bejárták az egész erdőt, nem találtak egy fia állatot se. Feltúrták a rókák, a mókusok oduit, a madarak fészkeit, a hangyabolyokat. Sehol senki. Kiértek a nagy tisztásra, megtalálták az állatok vendéglőjét. Látták a tűzhelyet, amelyiken sündisztnóanyó szokta sütni-főzni a húsi látták a székeket, asztalokat. Csodálkoztak is rajta. Szólongatták az állatokat, kiki -ki a magáét. – Gyere elő, buksi! – Gyere, bodri! – Lackó, tacskó! Kiabálták a kutyáknak. – cic, cic, cic, cic, cic! Hívták a cicákat. Hajú, rárú, barú, káró. Kiabáltak a lovak után. Sehol senki. Figyeljetek csak! Állt meg a polgármester. Milyen csend van itt? És csak ugyan. Olyan csend volt az erdőben, amilyen sosem szokott lenni. Máskor az erdő tele van madárfüttyel, kotyogással ciripeléssel, zümmögéssel, millió apró nesszel, amit az ide-oda mászkáló állatok, az ágak közt röbdöső, egymást hívogató madarak, meg az izegbe zúgva száldosó bogarak keltenek. Most egy árva zizzenést sem lehetett hallani. És az emberek, akik el akartak bánni a vadállatokkal, és haza akarták vinni a kutyákat, macskákat, lovakat, kanári madarakat, az emberek, akik harciasan érkeztek az erdőbe, most megijedtek. Megijedtek ettől a furcsa csendtől. Gyerünk innen, mondta valaki. Úgy se itt senkit. Jó, mondta a polgármester. Gyerünk vissza a városba, majd kijövünk máskor az állatainkért. Ezt mondta, hogy bátornak mutatkozzon. De már ő is tudta, hogy soha többet nem mer kijönni az erdőbe. Az emberek visszafordultak, és elindultak a város felé. Tizedik mese, melyből kiderül, hogy kicsurka átalakul. Az emberek nem találtak állatokat az erdőben, csak a kihalt erdőt találták, meg az ijesztő nagy csendet. Visszamentek hát a városba. Az állatok pedig előbújtak az alagútból, és visszafoglalták az erdőt. De bizony nagyon szomorúak voltak mind. Mindenki Mackó királyra, és a másik tíz Mackóra gondolt, akiket a cirkuszosok fogságba ejtettek, és elraboltak. – Meg kell keresni Mackó királyt, és a tíz elveszett Mackót! – kiabált a tigris. Meg kell őket keresni, meg kell őket keresni, meg kell őket keresni, meg kell keresni, zúgták az állatok. Elkülték a sasokat, a fecskéket, a vadlibákat, kutassák fel az elveszetteket. Három nap múlva visszajöttek a madarak, nem látták a mackókat sehol. A cirkusz is eltűnt a városból, senki sem tudja hova lett. Mi csináljunk? Mi csináljunk? Mi csináljunk? Búsultak az állatok. Legjobban kicsurka őzike búsult. Hiányzott neki mackó király. Mintha ha édes testvére lett volna. Hova lett? Talán éhezik és fázik valahol a nagyvilágban, a másik tíz mackóval együtt. Hogyan segíthetne rajta? Hogyan hozhatná vissza? Kicsurka őzike. Aludni sem tudott nagy bánatában. Éjjel-nappal ezen törte a fejét, Mindig erről beszélgettek smafúval. El kéne menni az emberek közé, A városokba, a falvakba, Országutakra, vásárokra, piac Keresni, kutatni, kérdezősködni, Hát, látta valaki a mackókat, Addig járni utánuk, Míg rájuk nem találnak. Nem mehetünk el, mondta smafu és szomorúan lógatta okos fejét. Ha kimegyünk az erdőből, bennünket is elfognak. Oda jött hozzájuk a kísérleti nyúl. He, hát kitaláltam valamit, mondta. Ha bátrak vagytok, elmehettek az emberek közé. Hogyan, hogyan, kérdezte kicsurka izgatottan. Kocvasztottam egy pirulát mondta a kísérleti nyúl. Aki, mint tudjuk, évek élt a városban az egyetemen, és kitanult az orvostudomány minden csinnyát binnyát. Ha beveszitek ezt a pirulát, olyanok lesztek, mint az emberek, felöltözhettek emberruhába, és senki nem veszi észre, hogy állatok vagytok. – Hol az a pirula? kérdezte kicsurka. – Itt van a kezemben, mutatta a nyúl. Mutass csak, kérte Kicsúrka. Azzal odahajolt, és már be is kapta a pirulát. Abban a pillanatban átalakult kislányá. Hosszú szőkehaja lett, olyan hosszú, hogy leért egészen a térdig. Van másik pirulád is? – kérdezte Smafu zsiráf. – Van! – felelte a nyúl. – Én milyen leszek, ha beveszem? – kérdezte Smafu. – Azt nem tudom, – mondta a kísérleti nyúl. – Csak azt tudom, hogy emberformád lesz. – No, nem bánom, – sóhajtott smafu, és ő is lenyelte a pirulát. Nyomban átalakult kisfiúvá. Talán kilenc-tíz éves lehetett. A nyaka azonban háromszor olyan hosszú volt, mint egy rendes kisfiúé, és a petyek is megmaradtak a nyakán. – Jééé, – mondta kicsurka. Olyan vagy, mint egy embergyerek zsiráfnyakkal. Én pedig pont olyan vagyok, mint egy kislány. – Neni egy! mondta kísérleti nyúl. – És sem vagy tökéletes! Azzal félrehajtott a kicsurka kislány haját. A füled a régi maradt! – állapította meg. – Nézd csak meg a tükörben! Leszaladtak a patakhoz. A patak vizében kicsurka megnézte a fülét, Bizony, az hegyes, szőrös őzike maradt. Nem baj, vígasztalta anyul. Eltakarja a hajad, s mafu meg majd sálatteker a nyakára. Így, most már elmertek az emberek közé, csak még ruhát kell felvednetek. Egész éjszaka dolgoztak a sejemhernyó, hogy annyi sejmet termeljenek, amennyi kicsurkának és mafunak a ruhájához kellett a hangyák megfonták, a pókok megsződték, a cínege madarak megvarták a sejemruhát. A rigók festékbogyókat gyűjtöttek, a harkályok elkészítették a festéket a bogyókból. Kéket, zöldet, pirosat, barnát, még a vaddisznók is segítettek. Ők forgatták a készruhákat a festékeskádakban. Kicsurka kapott három szép sejemruhát, egy pirosat, egy kéket és egy zöldet, meg sejem harisnyát is kapott, és mindent, ami kell, s mafu pedig két világos barna sejem kapott, három sejem inget, sejem gatyát, sejem És a hosszú nyakára három színes sejem sálat. Cipőt is vartak nekik a farkasok kígyóbőrből, abból a régi kígyóbőrből, amiből a kígyók már kibújtak. Hú, egy csinosak vagytok! – mondta elégedetten a kísérleti nyúl, amikor kicsurka és mafu már felöltözött a szép újruhába. – Ha nem tudnám, hogy én a el benneteket, azt hinném, igazi gyerekek vagytok! – Hú, hú, hú, nem szárastok étlában járni! – kérdezte buksi kutya, aki ott sürgölődött körülöttük. – Hát, egy kicsit szokatlan! mondta kicsurka őzike. De meg lehet ezt is tanulni? Az állatok elkísérték őket az erdő széléig. Ott elkezdődött a nagy búcsúszkodás. Hozzátok vissza, vissza a babszókat. kiabálták az állatok. Vigyázzatok, Vigyázzatok magatokra! magatokra! Vigyázzatok magatokra! figyelmeztette őket a kísérleti nyúl. Nehogy ti is bajba keveredjetek! Vigyázunk, vigyázunk, és a mackókat is visszahozzuk! Ígértes Mafuzsiráf, azaz az új kisfiú. te el engem is! szólalt meg az utolsó pillanatban Buksi kutya. Nem lehet, mert téged megismernek az emberek a városban, mondta kicsúrka. De hogy ismernek? Vakantotta Buksi, és Zsubs. Fejes ugrott a hordóba, amelyikben a ruhákat festették. A hordóban kék festék volt. égszínkék kutya, ilyet se látott még senki. – Na, így már biztosan nem ismernek rám! – ugatta buksi. – Ugye, én is elmehetek veletek! – Jó, jöhet! Egyezett bele Smafu és Kicsurka. Azzal elindultak. 11. mese Autostopp az országúton Az erdőből ösvény vitt a réteken át a nagy országútra. Az ösvényen gyalogolt Kicsurka, Smafu és Buksi, azaz egy szőke kislány, egy hosszúnyakú kisfiú és egy ékszínkék bundájú kutya. Nem sokára kiértek az országútra. De mire odaértek, megéheztek. Kicsurka lehajolt, és az út melletti füvet kezdte eszegetni. De bizony nem ízlett. Nem jó ez a fű, mondta, és kiköpte. <kül> Smafu is megkóstolta a füvet, neki sem ízlett. Nem tudom, mi baja van ennek a fűnek. Sehogy se tudom lenyelni. Morogta Smafu. Jaj, de buták vagytok, Vakkantotta a buksi kutya. Persze, hogy nem ízlik a fü, mert most gyerekek vagytok. Embergyerek nem eszik füvet. Hát mit eszik? Csodálkozott kicsurka. Mákos tésztát meg fagyit! felelte buksi. Meg zsíros kenyeret, meg teljes kávét! Hajaj! Sóhajtott smafufiú. fiú. Honnan vegyünk mi zsíros kenyeret, meg mákos tésztát? Ebben a pillanatban zörgést hallottak a hátuk mögött. Hátra néztek, és látták, hogy sebesen közeledik valami. Hű, mekkora vaddisznó szalad utánunk! Kiáltott a kicsurka. Hú, hú, hú, hú. Nem vad disznó ez, hanem teherautó! nevetett Buksi. Stoppoljuk le! <gül> integess neki, kicsúrka, integess! Kicsurka kiállt az útra és integetni kezdett. A teherautó megállt. hova, hova gyerekek! kérdezte a sofőr bácsi. Megyünk a városba! feleltes Mafu. Szájatok be! mondta barátságosan a sofőr bácsi. Beültek a fülkébe, a teherautó elindult. De szép ruhátok van, mondta a sofőr bácsi. Talán bizony a király gyerekei vagytok. Mit feleljenek erre? Kicsurka egy kicsit gondolkodott, aztán rámondta. Igen! És honnan jöttök kis királynő? kérdezte a sofőr bácsi csodálkozva. Az erdőből felelte kicsurka. Eltévedtetek az erdőben? Kicsurka erre nem felelt semmit. A sofőrbácsi elgondolkodott. Hűha, gondolta magában. Biztosan országszerte keresik már az elveszett királyfit és királylány, meg az égszínkék kutyust. Az országút mentén volt egy vendéglő. A sofőrbácsi ott megállította a teherautót. Gyerünk be enni? Hívta őket a vendéglőbe. Mit kértek? – Teljes kávét, zsíros kenyeret, mákos tésztát és fagyit, mondta Kicsurka, mert még csak ezekről az ételekről hallott. Leültek az asztalhoz, és a pincér már hozta is a teljes kávét, a zsíros kenyeret, a mákos tésztát és a fagyt. Smafu meg Kicsurka még sohasem láttak ilyen ételeket. Kicsurka fogta a tányért, beleöntötte a mákos tésztát a kávéba, Smafu meg rákente a fagylatot a zsíros kenyérre. Mind a hat pincér ott áldogált az asztaluk mellett. Csodálkoztak, hogyan esznek ezek a gyerekek? A királyfi meg a királylány, sukta oda a bácsi a pincéreknek. Azért esznek ilyen furcsán? A királypalotában palotában így szokás. Hol szedted fel őket? kérdezte súgva a főpincér. Az országuton. Biztosan eltévedtek, felelte a sofőrbácsi. Telefonálni kellene a városba, súgta a főpincér. Látod, ez eddig eszembe sem jutott, mondta a sofőrbácsi. Azzal felkelt az asztaltól, és hátra ment a vendéglő irodájába. Ott volt a telefon. Felhívta a polgármestert. Haló, halló, itt a sofőrbácsi beszél? mondta a telefonba. Az országúton találtam egy királyfit, meg egy királylányt, meg egy égszínkék kutyát. Mi csináljak velük? Hozd be őket a városba, de azonnal! parancsolta a polgármester. A sofőrbácsi mindjárt beültette a két gyereket, meg a kutyát az autóba, és már robogtak is a város felé. 12. Mese Vacsora a polgármesternél Beesteledett, mire a városhoz értek. A város fényben úszott. Minden utca, minden ház ki volt világítva. A város kapuban ott állt a kövér polgármester, körülötte sok-sok ember. Mikor a teherautó odaért és megállt, az emberek elkiáltották magukat. Él a királyfi, él a királylány! él a a él a királylány! él a Érjen a királyfi, érjenek a király! Fi, a király, lány. A király lány. És már hát is ültették őket egy nagy, nyitott személyautóba. Az vitte a társaságot a polgármesterházához. Csupa lámpa, csupa virág volt a város. Megkerültek a királygyerekek, kiabálták a városi emberek. A királyi palota nem ebben a városban volt, hanem messze onnan a fővárosban. Ma éjszaka itt alusztok nálam!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 és foga közé kapta a polgármesterbe a fülét. – Jaj, jaj, jaj! – Ordította a polgármester. – Csúnya kutya, csúnya kutya, erezd el a fülemet! Szólj rá, édes jó királyfi, a kutyusodra, hogy erezsze el a fülemet! – Hiába szólok rá! – feleltes Mafu. – Ez egy tudó kutya. Mindenkit fülön fog, aki hazudik. Biztos hazudtál valamit. Bácsi, ezért fogta meg a kutyánk a füledet.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 Ezzel fogjuk kiváltani a mackókat az állatkertből, mondta kicsurkának. – Bocsáss meg nekem, kedves királyfi! Könyörgött a polgármester, is zavarában meg akarta simogatni Smafu arcát. Smafu elkapta a fejét, de a sejemsája vége beleakadt a polgármester kezébe, is letekeredett. – Milyen nyakad van neked, királyfi? – kérdezte a polgármester felesége hirtelen. – Amilyen egy királyfihoz illik? –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 – Itt van az óvoda! – vakkantott buksi. <gül> – Érzem a tejbe visszagot? Csak ugyan. Az óvoda ott volt éppen alattuk. – Itt nem tudok leszállni! – mondta a pilóta bácsi. – Mert a kert tele van fákkal! – Tessék leszállni az óvoda elé, az utcára! – kérte kicsurka. – Városi utcára repülővel leszállni nem szabad! – mondta a pilóta. Ha oda leszállok, felír a rendőr, de azt megtehetem, hogy megállok a levegőben az ovoda fölött, leeresztjük a kötéllétrát, és valaki lemászik maszkó királyért. Így is lett. A pilóta bácsi bekapcsolta a lebegtetőt, és úgy libegett az ovoda fölött, mint egy nagy madár. Lent a gyerekek kilestek a fák közül, és látták, hogy a repülőgépből kinyúlik egy hosszú-hosszú kötéllétra és azon mászik lefelé egy szűke kislány. – Hát ez meg ki lehet? – kérdezték egymástól az ovodások. Olyan, mintha egy, mintha egy tündér lenne. Pedig nem tündér volt, hanem Kicsurka. Ő jött le egyedül a gépből. A kötél létre éppen a legmagasabb fának a csúcsáig ért. Kicsurka ügyesen elkapta a fa legfelső ágát, oda kötözte a kötéllétre alsó végét, nehogy elvigye a szél, aztán már lent is termett a földön. A gyerekek körülálták. Hát te ki vagy? – kérdezte tőle egy kislány, akit Prücsinek hívtak. – Te mindig repülőgéppel jársz a vodába? – kérdezte pap Zsuzsi. De kicsúrka nem is felelt nekik, hanem csak azt mondta. – Vezessetek a hűtőszekrényhez, de gyorsan, gyorsan, Könyörgöm, mert megfagy a mackó? Ekkor kapta kézbe a gyerekek. Jaj, a mackó! A nagy élő mackó, akit kora reggel kiszöktettek az állatkertből, és elbújtattak a hűtőszekrényben. Eddig eszükbe se jutott, hogy meg is fagyhat. Szaladtak nagysebesen a konyha mögé a kamrába. Ott állt a hatalmas hűtőszekrény. Kicsurka egy rándítással kinyitotta az ajtót. Ott állt bent mackó király, meg sem otcant. A szeme csukva volt, nem is pislogott. Kicsúrka egy pillanat alatt kirántotta a szekrényből. mackó király pedig eldőlt a padló, mint egy fadarab. – Jaj, megfagyott! – sikoltott a kicsúrka kislány, és ráborult a mackóra. Úgy sírt, hogy a könnyei végig folytak mackó király arcán. Mackó király megrászkódott, és kinyitotta a szemét. – Hűjj, de jó aludtam! – dörmögte. – Olyan jó hűvös volt odabent! – Mackó király! – kiáltotta kicsurka. – Hát élsz! Már azt hittem megfagytál! – Ebben a bundában? – kérdezte dörmögve Mackó király. – Ilyen bundában nem is lehet megfagyni! felült, megdörgölte a szemét és megnézte a kislányt. – Hát te ki vagy? – kérdezte. – Olyan ismerős vagy, mégse ismerlek. – Nézd meg a fülemet! – mondta kicsurka, és félre a szép szőke haját. Jé! – mondta Mackó király. – Olyan füled van, mint kicsurka őzikének az erdőben. – Hát én vagyok kicsurka! Suttogta a kislány. Csak átalakultam kislányjá, hogy kiszabadítsalak. De ha majd visszaérünk az erdőbe, újra őzike leszek. A gyerekek ott áldogáltak körben, és csodálkoztak. Gyerünk, gyerünk! Nógatta kicsurka Mackó királyt. Itt a repülőgép, hallod, hogy zúg a fejünk fölött? Hogy megyünk odaföl? kérdezte Mackó király. Tötél! felelte kicsurka. Mászni kell, sóhajtott a mackó király, aki egy kicsit lusta volt. Haza akarsz jönni az erdőbe, vagy nem? kérdezte kicsurka mérgesen. Persze, hogy haza akarok menni, felelte mackó király. Kimentek a kerbe, felmásztak a fára, kicsurka kioldozta a kötéllétrát. Mackó király mászott fel elsőnek sóhajtozva. Utána kicsurka kapaszkodott fel. Még integetett is a létráról a gyerekeknek. Máskor is gyertek el! Kiabálták utánuk a gyerekek. Pár perc múlva felszették a repülőgépre a többi mackót is, alig fértek el hátul a csomagtartóban, is, nagy zúgással, búgással elindult a repülő az erdő felé. Éppen dél volt, mikor leszálltak a nagy tisztásom. Volt ott nagy öröm. Az állatok egy perc alatt összesereglettek, csókolgatták a mackókat, kicsurkát, smafut, meg buksit. A pilóta bácsinak is kijutott a hálálkodásból. Látjátok, vannak jó emberek is, kiáltotta a kicsurka. Aztán odaszaladt a kísérleti nyúl, hozta a pirulákat. Kicsurka visszaváltozott őzikévé, smafu pedig rendes zsiráffá. – Válasszuk meg a pilóta bácsit tiszteletbeli erdei állatnak! – javasolt a király. – Pilóta koma, nem akarsz igazán erdei állat lenni? – kérdezte a kísérleti nyúl. – Van -e még egy-két pirulám, azt veszed be, amelyiket akarod, lehet belőled szarvas vagy medve, amelyiket választod. A pilóta gondolkozott egy kicsit, aztán így felelt. Nagyon köszönöm a megtisztelő ajánlatot, de nem fogadhatom el. Nekem is családom van otthon, és visszavárnak. Nekem is van kisfiam, kislányom. Mit szólnának, ha egy szarvas vagy egy mackó lenne belőlem? Meg aztán szeretem a foglalkozásomat. Szeretek repülni. Lehetnél nálunk sasmadár is? Mondta a kísérleti nyúl. Olyan pirulát is tudok csinálni? Nem, nem, köszönöm, válaszolta a pilóta. Én embernek születtem, jobb, ha ember maradok. Ezt megértjük, dörmögte macskó király. Maradjon csak mindenki a maga bőrében, amit megszokott. De annyit mondok, hogy szívesen látunk mindenkor a kedves családoddal együtt. Hozd el hozzánk a gyerekeket nyaralni. Olyan jó dolguk lesz, hogy csuda. A pilótagyerekek attól kezdve minden nyáron szűnidőben ott laktak az erdőben az okos állatok között. Az állatok ellátták őket minden jóval, és annyit játszhattak a kisőzekkel, nyulakkal, farkasokkal, vadmalacokkal, amennyit csak akartak. Még a tigris is megengedte nekik, hogy a hátára üljenek. Lovagolhattak szelid lovon, szarvas hátán, öreg vaddisznó hátán, amelyiken éppen tetszett. A mókusok megtanították őket fáramászni. Mackó király is meghívta őket esti tábortűzre a barlang elé, ahol majdnem minden este összegyűltek az állatok egy kis jóízű tereferére. Ott mesélték el a pilóta gyerekeknek ezt a történetet is, amit ebben a könyvben olvashattatok. Én is a pilóta a kisfiától hallottam, mikor ősszel visszajött a városba. Aki nem hiszi, keresse meg a pilóta fiát vagy kislányát. Majd ők megmondják, hogy így volt minden. Pontosan így.